برانم مختار مولیدن کو دمولانا عبدالباری صاحب دو رائے تفسیر قرآن دا تین نمبر کے ساتھ چپٹو پا لا اللہ پر آزی مسجد کے تین چین دوزار نو کے شعر دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تائی رشاہ دید سنت کے ساتھ اینڈ شیڈیز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن فلازا نیز دیمی چوک جنگیر آراد صوابی پروپرائیٹر انواشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو دنیا کې الله وی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر فچا چغه ایتابه داري دي کوي فچا چغه ایتابه داري دي نه کوي او پرز د قیامت بغیر د دا تابیدارینو بللار نشته چې الله یې د دوزخ تزا نو مجال نشته چې خو دی پاتې شي وروسته چې الله یې ز جنت تا نو به نه پاتې کیږي دا, دا دی او جنمال چې بها غره دي تجارت دی او جنوی مالکیه مالک دی مالک درځله قیامت درځي دا به جزا او سزا مالک معنا کوي امام د مالک معنا یې کړه په تفسیر بیضاوی کې چې هو المتصرف فی الاعیان المملوکاتی کیف یا شاؤ هغه ذات چې کم مخلوقات پیدا کړې دي چې په هغه کې چې څنګه خوخې نو اختیار پکې چلایي دا رنګه امام بغوی رحم الله اوي هو القادر علی اختراع الاعیان من العدم الی الوجود مالک هغه ذات توي کله یو شی د نیش نه اشتکای چې نه یو دی پیدا کین نو د توې کابیر نه پدې معنی سره د ذاتibat خاص د الله رب العزت پورین مالک یوم الدین مالک د هر زده جزا او د سزا تدیو جن الله نفی په کید ملکیت بغیر د الله نه چې بل سوک مالک نشته بل سوک واکدار نشته دید یو دو قاعده تو ګورئ سوره المایدہ او ګورئ عیسیانو د عیسی علی السلام بندگی وکولہ چابه د بی بی ماریہ می وکولہ الله دا غدول حالت ذکر کین په کومه زباره سوره المایدہ ولسمایتن لقد غفر الذين قالو ان الله والمسیح ابن مریم یقینا کافر ديو خلک چا غیداوی عیسی علی السلام زید ماریمی د الله د صفاتونو مالک دی د الله دی نو کول تور دوایا فمئب لكم من الله اشیان سوبشی مالک په مقابل ده الله کې دی او سیز سوبشی مالک مانا دا د چ مالک یوه کې وازه الله دی نو بیا دا آیه اخر کې وګورئ ولله ملک السماوات و الارض بادشاہی یوه کې وازه د الله ده نه بلچا اور بس اتل السماوات وګورئ آیه اخر اخر وګورئ ولله ملک السماوات وما و الارض و ما بینهما خاص الله لرضه بادشاہی د اسمانونو د زمکو او د هغه چې د دې دی مصرو د الله ته د واپسېدل ل الله کې لام د تخصیو یعنی ی واې الله لاره د با چا دزمکو سمانو دځم کوو نه د بل چا دپه دمالک اللهمالیک الله بوجه الله ربلی زتته ملیکل ملوکلی شي شاهینشا با چا د با چاو د لفظ بغیر د الله نه بل چا د پار استعمالو نارااددي او نه چایدي ځکه مع دا, دا چه بادشاہ دا بادشاہانو او دا صفت یہ کہ واضح اللہ سرخائی گیو سره بلچا سر مالک یوم الدین مالک دے درز دے جزاو د صدا لباز خلقو اکیدہ دا دا چونکہ دا اکیدہ دا نبی علیہ السلام پا دور کیون دا وا او الله علم الغیبو اغا تپتو چه سخلق بر حضیر د دا غی دا خیالی چه ارس خلق بای قیامت کی بمونگ دا الله نخلاس ری نو زکا اللہ دا اٹکے وی چه مالک یومی الدین مالک دے دا د دا قیامت چه دا اللہ خوخم نئی میو سڑی تانش اخلاس کې لی نو مشرکانو آقیدی تا دا مشرکانو آقیدی سوا سورت یونسو گورا یتا لسم آیتا یو لسم اسی پارا ويعبدون من دون الله ما لا يزرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ببندجي كي سوادا اللانا ما دهغتا لا يزرهم كنولا زرر ورقلشي ولا ينفعهم ونولا فائد ورقلشي خدا سيكي ولئ ويقولون او وعدت دا موږ یې عبادت کوو نشوفاعه اونعند الله دا زموږه شفاره سي اندي له الله دربار کې دای په موږ له شفاب کې د الله دربار کې موږ بخلاصای نو کل دور ته وایا اتونت بیون الله بما لا علم فی السماوات ولا فی الارض آیات تاسو خبر ورکوي الله لا دا هرڅ چې الله تن اسمان کې معلوم دی انس مکه کې الله وینې اسمان کې داسې څشته چې عبادت لایق وي بغیر دمانه زماګه کیسو کې چې د عبادت لای کې نو تاسو دا عقیده ده کم ځای نه جوړ کړه چې دای بس تاسو شفاعت کوي زماګه خو هيو کني خو حضرت تاسو بخما نه دا نه داسنه نه نو دا عقیده او د مشرکانو نو قران دا سټه کې ذکر کړه چې هغه توینه په شفاعت قهري مالک یوم الدین مالک د درځې د جزاو د سزا نړیره خلق و عقیده فخا خلق وی و اذا زمن غوয়াল سو ساره به جنت ته زونه هم به فیما غسر ترس دیولګورته ساره به جنت ته زونه نو چې غوې دی کنو غوې خو جنت ته نه زیه ساجيبه اکل دی خلکو اوسم نډه رو خلکو اقیدا ده وای بس مونږه د پیر بلاس کلاس ور کړی دی د پنځه پیر شهو له قران نه هم الله کې سټ می اوریدو و یو ځای تللم بیان نو کووین و رالو او باغ زمانه کې ویشل ضروري پیسې راکړي ویشل ضروري پیسې راکولي وایي وو وي مونږ تدې کال مزونه معاف کړی و ما ته یې او ولي وايي زموږ یو پیر څه به هغه برا تا مونږ بوله ډوره پیسې ور کولی کال موزونه به را تا معفوول وي نو دا پک او یې ما دې جزاء غنیمه زده کال مزونه معفوول ورنيم دا د الله ربول عزت واسه هدا ټول دروغ دي نو د دې خلکو عقیده صداخر چدا سې کوي د دې دا, دا, دا, دا, دا چې بس وې هم مولوی کو دانا او پانی دیتے ه باسی مونګای مولاله دانا او بورګو او یا غبوشه جماعت پوشه کاری پوشه قیامت کې هغه به مخکی که مونږ خلاصې یې شه بات بسې الله داس ټکه ذکر کوي ګور خبردار پدی تا مانی کی نظام به خو همی ته دمانه سو خلاصې مالیک یوم الدین مالک د درزه د دا قیامت و مستقل دا یو مستقیل مضمون دی په قرآن کې کنه فی د شفاعت کیه ری او دا ذکر کوي سوره آیت نمبر ایک آون او ست ترکین سورت ال آراف آیت نمبر تریپن سورت مریم آیت نمبر ستہ سین سورت آیت نمبر ایک او سورت ایونس دا اٹھار آیت او رس تب مستقل سورت او نفتہ کمزمون لگی دلی دیا مالک یوم الدین مالک دې درزه دې جزاء او سزا وګوره داسې صفاتونه او دا لمبه د دا صورت داوا وا الحمدلله تمام صفاتونه د خدای تو بیا کیواز یالله ال ربی غلی دا داون داوید دلیل دا پکاري نو دلیل بیا و, و ده دا دې چر رب العالمین پالون کې د ټول مخلوقات لري صفاتونه د خدای تو فاقا چې کی پیدا کول کول شي بیا الرحمن دا دیم صفات او دې دلیل پدې الرحیم برین دلیل مالک یوم الدین سلورم دلیلو چې پدې سلورو دلایل دا دا ثابته شو چې د ټولو سی وستون اخدیتو مالک دې الله نتیجه یې صدا یا کنابودو و یا کناستاین یا الله یو کی आवाज استا ندبلچا نابود عبادت کومو گا و یا کا او یو کی आवाज استانه نستاینو امداد غوړو مونگا ندبلچانه الله یک आवाज استانہ امراض غړو دبل چانانه د ټول دینونو خلاصہ وې ह्याذه الکلمه دا کلمہ او دا جمله ده چې ایہ کنابود او ایہ دا د ټول دینونو خلاصہ و نه جوړ دی و جدا دا چې د تمام امبیاء او دعوت کې قران ذکر کړي هر یو یا قوم عبادت الله مالکم من الہ غیر بغیر د الله نه بلسوک څوک دی عبادت لا یو نشته د دی عبادت وکاین دا دیو جن دی ته وي د ټولو دینونو خلاصهونه جوړه عبادت ویستا یا کنابود دی د کیو سو خبری کوم خلک دی عبادت مطلب نه پیجنې د عبادت لګونی وضاحت ډیر نه یو خدا دا چې دی ځای کدا یا کمه کړه دی دارا دا بيد قائدی موافق دا مفعول دے مفعول فوزلی او فوزل رسطو دیکر کی گئی نو پکار داسیو چه نا عبودو کا و نستعینو کا خدای چه مخکی کرده دنو دیکی او خاص غرض دی و اغا نکتہ دا پکی او هاگا دادا چې دی سر تخصیص راجی خاص والے مانای دادا چه ایا کا یا اللہ یک یوازستا ندبل د نیدی دا پارسٹک پکی نشتے او صرف دا ایا کئی ده دینابودو نمخی کڑھے دینا دورا کمالی پکی کڑھے دی ایا کئی اللہ یکی وازستان ندبلچا نابودو عبادت کو مونگا عبادت ویسطا نده عبادت مانا کئی ابن قیم رحمه اللہ چیڑی را جامع مانے مانا دا چی عبادت و عبارتن آنی ال اعتقادی بأن للمعبود سلطة غيبية يقدر بها على النفع والزرر فكل سناء ودعاء وتعزيم يصاحبه هذا الاعتقاد والشعور فهي عبادة او عبادت دی عقیدت وی چہ د یو انسان د یو ذات بارکی د یو ذات بارکی استاداکي دی وین چہ د د پما باندې غیبانه تسلط دی اختیاری نه خو بیا هم د د پما قدرت دی او د هغه قدرت د وژنه به زما په نفی او نقصان قادرہ دی چدا کی د دې سلوکی وا اوس د دې نه پاس چې ته د غیظت په دې جبه تعریف کئ یا د دې ستعظیم کئ په بدن باندې او یا د تر امدد شوای یا د مال په ذریعہ د دې ستعظیم کینو د کې ته عبادت وایي دا جامع معنا ده وس من ده الله ربول عزت بارک ده عقیده ده چې الله ما ویني نه ظاهر ما تنخګاري الله ما تنخګاري خدا ته ګړم د الله په ما قدرت ده چې هر ځای کې ام اوس پرې عقیده با مې یو زلې و یا الله عقیده دې زما زماده आवाज الله اوري زما پناف او نقصان کا دی را دی نو دې دې کوي دې نورو دې یا الله ونده الله عبادت سین صدقه دا <سؤال> به سر مکه اگدی او یا الله نو دا دا عبادت نه صدقه عقیده دا الله <سؤال> د کور نه چاپیرا ګرځي او دیو لبیک اللهم <سؤال> لبیک الله <سؤال> حاضر یم نو دا چاپیرا ګرځیدله عبادت نه صدقه عقیده د سر وې نیولې او چاړه پیرا کیو بسم الله ده الله پنو می علالو نو دا عبادت نه صدقه عقیده دې په بازار کې روان دي سوالګري دې سوارو ته دا الله په نوم سراکا د جیب تلاش کو روبه روانسته داغه پلاس کیږي خدا دا د الله عبادت ته اوس دا کارونه ټول دا بل چاله کوي په دغه عقیده یې دا ټول کوي یا یو کوي دا د بل عبادت ته عقیده دې دا د چی پیر بابا لوی ځان کاګا سبه دارنګي جدینو علی حجویری رحم الله شمذو تامریز بابا دا یک بابا شیخ سیب شیخ بابا ال بابا دی شیخ بابا شیخ اولاد بابا ورته وي شیخ اولاد بابا یعنی آغا شیخ بابا چې آغا اولاد ور کوي الله یاروسه شاړو او چې دېګ باندېان موليان په ګرور سره د لزیارت بیا و یاره د بابا نه کشف کیږي موږ دا بهر حال د سړی ځل دار دوکې چې مولا زیارت آباد عبادت کیو زیارت منزل شروع کین او دا غیبتدا شروع کین دوی ته کفر از کابه خیزت کجا مانت مسلمانی چې د کعبه نه کفر شروع مسلمانی به کم ځای ګوري به بهر حال پري عقیده د یو زیارت د یو د یو مړی د یو ولی د یو شهید هاغه نو هغه داغه پنوم روپې ورکول، ساروی ورکول، داغه د کور، داغه د قبر، داغه د کورسای نه چاپېره ګرځیدل، دا ټول د بل عبادت دی. دا خلک چې زیارتونو د جنډی لګی، کاټوي وڑی، وی لاکونه وڑی، دا پسا کیدا، پدک کا کیدا چې د زما ده نه په نقصان مالک دی، که دان نهی، نو کم کم دا خو یقیني کړه چې د زما ده د راتونو خبر دی. او دې به زمما شفاعت کوي الله ته او الله دې بیا قبلې نو دا منا رواه غلطه کېده دا بنیاد د شرک دی او کو وسره دا اكيدې چې دې به وای او الله به خامه هاي قبلې بیا حکوفر در کفر بو بیا خو دې یو کفر ده پاسه بل کفر دی او ورته دیو جنا عبادت د خبرې توين او قران مجید د عبادت د اجزاء ذکر کوي الخوف يرا ذهن منا او درهم تما وغارده دو كسمه دي يو يارده ده اسباب ونا پورتا ذهنه ده اسباب و لانده دو كسمه ده يو منا تبعيده او بلا منا شرعيده اميدهم دو كسمه ده يو ده اسباب و بل ده اسباب ونا بحر ده تو استاد سره هم د خپل اولاد سره هم دا مينه عبادت نه لري د پدې مينو استاد سره په احسان کوي اولاد سره مينه کوي هغه سره احسان کوي د عبادت نه لري یو مينه د خدای توب ده مينه د خدای توب ده چې د الله په مينه کې ته سر الله تکيري دغه مينه د دې اظهار بل تکي سر دې بل تکا کنه د بل عبادت ته هيار ده سړي د ظالم بچاراون کیږي زګا کی دا داسبابو دا داغه زره جده نه اسباب د ټول ملکی دا سياره ده مار نوم کیږي د لړم نوم کیږي نو دا يره د خدای توب نه دا شته نه اسباب نشته ته دي یریږي ديځه کې ته د کاکاتب نه یریږي کې ته د پیرسب نه یریږي او تودنه یریږي نو دا يره د خدای توب ده تمهم دوه قسمه نه تمهم یاو تمه دا دا دا دا یا ما داس بابه دلام لاله سړی د فلار مې ته ما کوي یاره زما په پی سي بګار شي فلار مې دې به را لاره کی مالګره به نه دې به را کی دا ته جایز ده یاو دا ته لکه ولادت میرشته الله براکه نه نو دا تمه ما کړي د بل نو کړه خو زما میرشته لانګي بابل اعظم هغه خو دې بیماری ده نه د صحت تمه بغیر د الله نه بل نه کولو دا د مین د دا, دا خدای تو ار ته مدد خدای تو امید ده نو دا به یو ی کهواز ده الله نه دا ذکر کای سورہ بن اسرایل ایت نمبر 57 کی تاہ صرف ځان سرولی کای راوینه ټیم پہله کی یا کنابودو یا الله حاصل سروت یا کا اے الله ی کهواز استا نابود عبادت کوم گا نہ بدل چا او د عبادت د ریتسمرني یی عبادت د سره دی چې المحبته والخوف والخشوع والرجا منه مينہ او تمدا الله نه او اجزي عبادت د جبیدې دریم عبادت د ظاهري ارکانو د لاس او د خپو د بدن دا د بدن عبادت کې علما درې اقسام ذکر کوي چې د زړه عبادت د جبه عبادت د لاس او د خپو عبادت هم بل عبادت د عبادت د ماله نو دا ټول به یی اکي आवाज الله لکه او بل چلنا یی آکا حاصل سره وته یی اے الله یی کیواز استا نا به عبادت کوموږه مطلب ایسه دی الله یی کیواز مینه د خدای توبه ته سره کوم یره د خدای توبه یی کیواز استانه کوم دارنګ ته ما به یی کیواز استانه ساتو استا صفات به کوم په دې باندې ستانه به دعا غواړم او د بدن عبادت به تعالک او رکوع به تعالک او سجده به تعالک مزبسته بارکاو او ما عبدو یک आवाज است عبادت کومغا قربانی بستا پنوم کو رپای گورکونستا ور پنوم ورگاو مانحت گگاونستا پنوم باندې بکاو و ایه کانستعین او یک आवाज عمداد امداد غاړو مونگا استعانت او سره یوزای کو حالانکه دا هم په عبادت کې داخلو امداد غوښتل به الله نه دا مستقل عبادت په نابودکه کې داخلو ایا کنابودکه دا موجود نو دا ځان ل ذکر کده لپاره د اهتمام زکه حدیث کې راځي ادعاء هو العباده دعا هم دک عبادت نه دی زکه د ټول عبادت خلاصو نه جوړ jiraځي هغه عاجزی د الله ته او د الله نه نو دای د اهتمام د لپاره ځان ل کو او قران مجید دعا ته عبادت ویل لري سور ای مومن نمبر ساٹھ او پین ساٹھ بس صرف زن لیو گو رہی لیوی لیگای زن سر رالوینا سور ای مومن آیت نمبر ساٹھ او پین ساٹھ ان اللذین ایستکبرونان عبادتین سید خلون جہنم داخرین علتکی عبادت سر ای تابیر دو دعا نکڑه دی تا دیو جن دعا زن لی عبادتون دائی جدازی کرتون بل دایي جدا ذکر کړو چې مقصد د مخلوق حاجت پوره کول ني او عبادت دا غي د لپاره وسیله ده نو د ریوا جن لومبه ده عبادت تذکر او شو دا وسیله وا اوس ستا چې کم حاجت ني هغه تا معلوم ني هغه د الله نو غواړا ايا کنه ستاهين يا الله یو امداد غواړو بلې د دې وجنه داسې کړم تیګره کی هغه ځکه یوټه کېو یا کنه بده یا الله مونږه ستا عبادت کوو نو پدې کې د عبادت نسبته باندې تا نو تا کې تکبر پیدا شي چې زه ډېر لې سړی هم د بهې عبادت کوما نو ورپسې دا ټکه ذکر کچ داسې مایا و یا کنه ستايم یا الله یو کې به امداد غواړو مونږه کلهستا پدی عبادت کا زکه لکیګم نو دا بس تا په امداد باندې نو تا نه امداد غواړم ته ما پدی باندې کلک بل دریو جنا وایته د انسان کمال راځي په دو سیزونو بعد یو یاو په عبادت باندې او دیم په مهنت باندې دا یو مهنت باندې او دیم په دعا باندې یو مهنت سره او دیم په دعا سره ایعا یا نابدو کی محنت ذکر دے اے اللہ یکی وازستا عبادت بکو مونگا محنت بکو و اللہ کمال ترسول برازی استاپ امداد و ایعا کا نسائین اللہ استان امداد غوڑو مونگا او دا ذکر گئی صورت حود آیت نمبر اکسو تائیس او پنزم دای دا دے وجنہ ذکر کل دیں دا دے عبادت سرا دعا مل گری کی گئی مددی وجنہ دے بادت سرا دعا ذکر کڑا و ایا کنستائین او یا اللہ یکی وازستان امداد غوڑو مونگا اہ دین السراط المستقیم یا اللہ مضبوط کا مونگ غلار داوس طریقہ دا دعا دا اے اللہ مضبوط کا مونگا او دا دیدے کی ہدایت گنی مانی کے ذکر کئی او په دې کې د ہدایت معنا ده ثبتنا لسراط المستقیم اے الله مزبوط کمونګه پدغه نه غلارا کما جې به راته خو دل غلارا کم یو ده چې د الله پاتېمتونو دی عقیده جوړکړه اوس عبادت یی کې आवाज د الله کو او د بلچانا نو نا اے الله مضبوط کمونګه السراط المستقیم پنی غلارا ہدایت غنی معنی دی معنا ده خو دل دسمی لارې خو دل دو ما مانای دا چه کلا دا متعدی بین کلا چه متعدی پا ایلا سرا نبیعی مانا دا لار دا حق خودل بلتا که آغا پا لار او کنی روان دین دا چې کله دا متادی پلام سره نو مراد په دې سره خو دل د سمې لارې دی سره د رسولو نصمی لارې ته چې لارې ته مورسی اوس برابر خبره ده چې مقصد ترسیو کنه رسی او درې ما طریقه د دی د استعمال دا چې دا متعدی شي بغیر د حرف نه نو بیاي معنا دا خو دل دراري را سوال سميلار اتا او مقصد تر سوال نو په دې اخري معنا سره هدايت خاص د الله پوری او په دې لومانو دوه معنا پوری دې لومانو دوه معنا غنو په اعتبار د دې نسبت کېږي کتاب توم پیغمبر هم دا ما خلاصره غوړ نکړا دا په قران مجيد کې دا په ځای ذکر کړي هدايت نسبت کوله کتاب ته کېږي هدن للمتقين كلا پیغمبر ته کېږي هدا پیغمبر ہدایت دې د دو ټول مخلوق لپاره او کلی یې نسبت الله ته کیږي نو چې نسبت الله ته وشي بلې کې الله انک لا تهدی من احببتا تا غا تهدات نشي کولی چې جاته ساخو خوین نو د دې وجهوم دا ده د هدايت کله چې دا استعمالې په الاسره نو معنی د خودل دلاري په لام سره استعمال شي نو رسول لارې او کله چې بغیر د حرف نه متحد شي او معناي داده دا خو دلدلاري رسول سمې لارې تا او مقصد تر رسول نو دغه د ټول مخلوق نه نه پیدا چې مقصد تر رسول سواده الله نه بل څوک نشي کولی دا دی وجه نتیزیکي مراد د دې نسلې اې هدینا اې الله مقصد توراسو مونږا اې هدینا اوراسو مونږا السراط المستقیم او چر مونږا پنيغلار او اخره کې مقصد توراسو چې کامیابېلې الله بکوم دا صحیح مرتبه د ہدایت علماء ذکر کوي یو فطری ہدایت نه ده انسان باغی پیدای دی د ہدایت مرتبه دا ظاهری اسباب پیدا کول قوتونه عقل انسان لا ستر کی ور کول دا ټول دریم مرتبه دا عقل ور څلورمه مرتبه ده دلایل پیدا کول په اطرافو د عالم کې پنځمه مرتبه ده انبیار علیه ګل کتابونه را علیه ګل شپږمه مرتبه دا هدایت د اکوالين اوومه مرتبه ده په اخرت کې جنت ته رسول نو معلومه ده شو مرتبه به هدایت دا الله د طرف را ذګ پیدا کول الله کوي اخرت کې جنت ته رسول الله کوي نو اهدینا ا الى كلاک کموږه مضبوط کموږه صراط المستقیم پنی غلار صراط مستقیم ویس ته نی غلار دیسه شین میزدګ دیسه زوین نو قران مجید بدی وصو مزداکات ذکر کوي یو عبادت د الله دا ډیره نی غلار دا دیر دا ذکر گئی سورة آل امران آیت نمبر اکاون سورة مریم آیت نمبر چتیسا سورة دیاسین آیت نمبر ایک سٹھا یوشتی تم دویم مستقیم مصداق دے تابیداری دا پیغمبر ذکر گئی سورة نور آيات نمبر 54 سورۃ یاسین آيات نمبر 4 سورۃ الزخرف آيات نمبر 68 اودریم د صراط مستقیم معنی دا مسداق دی وی مجید دا ذکر گئی سورہ آل عمران آيات نمبر 101 سوره انام آیت نمبر ایک سو چب بیس او ایک سو تریپن ما مطلب سے شدایت ترجمی تا کر رہیم اے اللہ مضبوط کمونگا السراط المستقیم پا اخپل عبادت پا قرآن مجید پا تابدار اید پیغمبر علیہ السلام حاصل دادیں چا قرآن بیزدکا پاتبا دی پیغمبر لارا دی پیغمبر اکید مالو مشید کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اكيد ده ته معلومه شو اوبد پیغمبر کار دنیا کې د الله عبادت وو دلته ټول غریات قران نه چې قران به عزت کاونه د پیغمبر اتباع به تیارې او قران خو ترغیب ده الله د عبادت ور کوي اوبس قران عزت کا په جولو ټول بری الله کلک بل د دې لاري دشمنان ډیر ديات نه کتاب ده الله د خالص عبادت نه منې پیغمبر د پې جندل په کار دي چې دا سوق دي جگ جيو سړي دشمن نه پی جندلې ته داغه نو نقصان نظام نشي بچوله نو دی دشمنان سوق سوق دي نو لم باندې دشمن به عام مشرکو باقي کړې صورت اعراف آیت نمبر 86 دې باندې دشمن نه عام ظالم سور اعراف آیت نمبر 45 کدا ذکر کین ریم بذی دشمن چه قرآن ذکرکی نغلت لیڈر او ناکاره مشر دا ذکرکی سورت الاحذاب آیت نمبر ستا سٹکی بلد دیلوی شیطان دا ذکرکی سورت الارافش باڑا سم آیت او سورہ زخرف آیت نمبر اکا سٹھ پینځم به وی دشمن بل دکرګي صورت توبه کین چې باطل پرست پیره باطل پرست مولا سورې توبه آیت نمبر 34 ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یسدون سبیل الله ډیر د مولیاونو نه او ډیر د پیرانو نه هغه د خلکو مالونه په غلطه طریقه خوري و یسدون سبیل الله او خلک مانا کوي بل اراده الله نه نو دی شیطان او د غلط پیرو د غلط مولا نو دوړ یو زی مواريده اود د یو کار دی شیطان به تاسو لکه وسوسه شیطان یو خبره کړي او اتی انام من بین ایدیهم او من خلفهم وان ایمانهم وان شمائلهم مخنه به د ترازي شاتنه برازي کی طرف نه برازي ګس طرف نه برازي دا غار به با د باطل پرست مولایي چه به دخی طرف نام راځي تا ته ووي درس نزدک مزا د مړو اوريدل لمني ها ده په دې قبر کې د مړي ژوندينه بني ها دا ګره پلان کې مولالي کلی دي چې دا ژوندينه لانګيلي کلی د دخي طرف نراتل د دین د طرف راتللی سديني خبره به د تمخیته شي د ګس طرف ناراتل څه ذاتی نقصانات به لټي د دته وګرا علماو پصه خبري کوي نو کله بهی د ته وکړه زړه ټول بازار کې دي او دته وکړه سړی پټکې نه تړی پټکې رشته جا د مانو نه دا آاتاسسو د څخه ځئ نوله آتی هم نه هم مب نیم مانه هموان ش. د دویشا طرف برزی لکه چېیننو دوره کې بچونه د دنیا دا کارو کې دا بهو کې دا بهوکې نو دا د شیطو کار دی د که د پې کار دی نه ما او تا ته حيقرآن چې دا دشمن بهستا کله پټ را قاله بخ قرار ازین او جخ قرار ازین او به تاسو ته نه وی ته زه ګوره تا دا قران نه مانی کومه ابا تاسو ایزو ساخر خوایم څنګه به خير خوایم زمادي کورسی ته وګوره زمادي ګری مبارکي ته وګوره تشمیم دیتش مو ته وګوره دی پټ کی ته وګوره زبدروغوم تا ته زبدا ته غلط الهار خيما نه به په خسته شکل کې راځی او کار بيدای نو تشکل دمګوره ته کار ته وګوره چې نه تا ته وایسه او چې د قران نبی علی نوایومي پیجن دي وا قران را تا خو دلای چې ان کثیر من له بار وربان ډیر د مليانو او ډیر د ناکاره پیرانو دی بل د قران نه اړین نو بل دشمن د صراط مستقيم هغه د باطل پرستانو له اوس دی طرف ته را بلون کی سوق دي نو یو ذکر کئ او دا ذکر کئ د را بلون کی سورۃ یوسف ګورایاس نمبر 108 چې سمې لارې ته کتاب د الله تعالی خرابل کار بچا دی سورتی یوسف آیه نمبر 108 قل هذه سبيلي ادو الاله ته او آیته دا زموږ لار ده ادو الاله ځکه خلق را بلم الله تا علا بصیرۃ فبیان دلائل سرا انا زهم ومن تبعنی وسوک جماعاتی به دردی ها سلسله پیغمبر علی السلام وای الله نبی علیہ السلام تو چته اعلان وکړه چې دا زمما لار ده زه خلق را بلم الله تعالی او لار ده الله ادو الاله خلق را بلم الله تعالی لا اله الله اله کتاب الله اللاات الله د د پیغمبر کارڅ ف تبیونی زماتاببیداری کوي د د پیغمبر کار داو چې سنتو تدعوتو د دا پیغمبر کار داو عبادت د دا الله تدعوتو د دا پیغمبر کار دا وقرآم تدعوتو او نبیله سلامويڅوک چې زماتابدار دی نه د بهم دغه کار کوي نهما او تاسه به کارې خپله درس له رازو نه چې بل دمو را ض ځکه چې دا ستا کار دی. زما اوستا سیفت کوناه داې کر کړی د چې د به قن ته خلک را بلي دی به د الله توحید ه ته خلک را بلي نو یوااضې په خپله را تومن د احتفانه ده په کار بلکې خپلی یو ملګری ده دو ملګرو ته دریو ته وینا په کار ده ځکه ه کې رازی به مدل لغین او عام سایم کاه کله یو س دی چ یو حدیث د بلته دوورو نو هغه بهستانه ډیر زیات کورې تا به د یو رسی او هغه برې نه ډیر زیات کار وخي. او ډیر به یاد کړی هغه به نړیره फायदा اخلي نو کې دیشی جنا بل دا دعوت ورک هغه ډیر کارو کی نو تا بیا وره بللی هغه به ډیر کارو کی نو په ټولو کې وسای سي په کار دادی چې موږ او تاسو خپل کارو پیژنو د شیطان کار سره نو قران نه خلق پښاره خل نو د مومن کار بسې خل قران تر اخلي نو کوو به کړی ان الله الله الله دې مالا تاسو له سراط الذین انعمت علیہم لاردا خلق چې تا انعام کړل په غیبامه الله دا هغه خلقو لار ده نه غوړم په هغه نه لار میرزان کین چې تا په غیبامه هغه خلک چالو لري چې په چا باندې ستای انعام شه وو دا انعام د الله په چا شه وو د دا دې حوایہ نمبر 69 د سورته نساء چې دا نسا. کم خلکو چې دا الله په انعام شه اومنیو تله اوورله پځه مسی با صورت دسا بر اوون اومنیو تله اووررسله چا چې دا بداروکله الله او د پیغمبره په اولا کا نو دا خوشېسمته خلت معله زینا د هغه خلکو سره بجانت کې او ځیوي اعملله والم چې الله اام کلی دپغی نن نبي نه د پ غمبرانونه او د سقونه د رشتو وشو ادا یو د شهیدانو نه او صالحینو نه او نیکانو نه وحسن اولایک رفیقا اور ډیر خو است خلک په ملګرتیا کې دا ډیر خو استه مجلس ته چې الانبیاو د شهداو او نیکانو مجلسی نو داغه خلکو چې الله په دې انعام کړهو دا انام په دې باندې وولي دی دې باندې دا انعام شوه وله وو داږي وجدا داد چې دای یكی आवाज د الله رب العزت عبادت کړهو او دا الله توحیدی بیان کړو او پدې کې رہی چاره آیات نو کړي لید پارته ایدات اولی غیزان سره چې پړي خلکو انعام ولی داږي وجه ته د چلی خالص توحید د الله بیان کړو سورۃ یونس آیات نمبر 81 او 84 71 او 84 سورۃ هود آیات نمبر 32 سورۃ انعام آیات نمبر 74 او 78 سور انبیاء آیت نمبر چوون و ستاون سورت یوسف آیت نمبر انتالیس دو این دا چه دی تابیدارای د پیغمبر تا داوت ور او دا زکر گئی آیت نمبر چون سایت دا سورت ان نسا کی سورت نمبر ایک او ایک او ایک ان پدې کې دا را مسالې ذکر کېږي چې دې خلکو باندې انعام زکه شو چې د پیغمبر تابعدارۍ ته داوت ورکړو دا وی دا تورا دی کړو نصرات الذین لارداه خلقو انعام دالیم جتا انعام کړي لپاره یې انعام ته بچا شو د انبیاو نه کان خلقو غیر المغضوب علیہم غضب نو کړي شه پدې باندې ولذالین او نو دا خلق بیلاري دا خلق چه کمو پده غزب نو شه او بیلاری هم نو دهی دا پچاشه او نو علماء ذکر کئی چه غزب پا یہود شه او واجداده چه دا حلم سرا های گمراه او یعنی سرا دا پوئی نای په زدو لادو علماء اسباب دا ظلالت ذکر کئی اسباب د غزب ذکر کئی چه انسان بانده غزب کله اکی تیر ویلی زیر تا تیر که علماء خطفزیلی لیو خود سیب غزب کالزیر بشاراواتا ک ولمبے سبب د غضب هغه به بغض او حسد ده حکي مسلې سره چې دی سړي بغض پیدا شه حس پرست خلګو سره بغض او حسد پیدا شه نه پد غصب راشي د الله او غضب څه شه نه سره د علم نه گمراه کیدل و يراد افلان کې مليسب نه پوئګي نه پوئګي چې سره د علم نه گمراه وي نو هدايت خدا الله لاس کې دي ولمبنه سبب د غضب هغه حسد ویني دیم بخونم دریم د حق پټول کې اټمانې سلورم سالورم حقو باطل ګډ وډول پینزم پدین کې د ځان نزیاتې او کمې کول شپاګم نه هی ان المنکر نہ کول د ناروا او نه خلق نه او دا ټول صفاتونه د یهودو د مليانو قران ذکر کړي اوم د الله به صريحه آیاتونه انکار دا ذریعہ د غضب ده نو غیر المغضوب علیہم غضب نو کلېشه په دیوانې ولذالین او دا دا دا دا دا نو د خلق بیلاری دا صحابه دا انبیا دا شهداو دا صالحین دا بیلاری نو د ظالمینو میذقاتون ولما ذکر کینا صارا بیلمشیخان دا نصارو ناګر سی بدون قران و مجید غټ غټ سلور ذکر کوي یودا چې د خپلو مشران قول به دلیل غاڼه وینا به دلیل غاڼه لا بس خو چې مشرب سه وي نو بس وي دا زمونږ دلیل لکه اوس هم وي هم اپنے اسلاف کې انده مقلدین غری دا دا زیاں خبر اده بعض موندخوله مشران ولاند مکلرین یو چې سی یل دی نو دوبور پس دین د نساره او ناکاره صفتا هغه په کتاب نه پویدل سر په کیسوبو پویدل او سم په قران نه پویګي او ته شي کسی و تدریخ یادی چې مولا جامی د نبی علی السلام قبر لته ولاسي و, و ترې استو ته شپه کیسو ډیرخه پویګي او یره دی وبن کې د یو بندا د لهما نو باندې بند کې وی هر څار طالبان لومبه چیدن او کبرونو زیارت لذي مراقبه کوي هو دمر اوسګار د یو بند طالبان هر بار حال تشبکی سوفويږي فلان کی زیارت کی دا چل شو فلان کی ولی ندا کرامت صدر شو فلان کی ندا صدر شو دریم د نسواراو ناګار صفات د دنیا کار پر خدل دغه د دنیا ټاک نه کوم منګه متوکلین یم زنم توکل له لکه لاګر دې زمانی بیل مشيخان هم د کسین بالبج بپریدي با د خرتی به سبب نهي هغه غریبانان بدلوګی تندې دی وز د الله لار کې ګرځم نو دا د دنیا کار پر خدل هیڅ به سا دا یو هود صفات بنا توارو صفات نا کارو تا قبرونو باندې مزارونو جوړول اډاما د ځان نمندې ویلې دا ټول قران ذکر کوي ها ته ظاهرا دین زبې ان شاء الله اشاره وته کومه اوس اسباب د زلالت څه دی دا خو دې نو سواره او ناکرتی بثنو سړې گمراهۍ کې په سبه مي ميو با قليلم ما ني عمل نکول داړم به سبب د گمراهۍ دی او د زلالت دی دریم د الله دلارينا خلق منا کل د ذکر کې صورت النساء 167 دریم په دین کې زياتې کل سورته مائده آيات نمبر 77 سلورم د خپل لصف او د خواش پزیت له سورته انام 56 نمبر تینځم نافرماني د الله او د پیغمبر سورة احضاب آیت نمبر چتیسا شفاگم در ڈیر و کول و یرد یو طرف در ڈیر دین اسے چلو دا ذکر کئی سورة انام ایک سو سو لکی وم د اللہ دا رحمتنا ناومی دین سورة حجر آیت نمبر چپن آتم بغیر دا اللہ نبل ترامدت شویل سورة احکاف آیت نمبر پانچ نحم دا اللہ دو دشمنان و سر دوستین دا سبب د گمراحی دی سورت ممتحنا لسم نمبر آیتا دا اعلومنی آیتا لسم سبب د گمراحی آخرت باندی دنیا غور دا ذکر کئی سورت ابراہیم نمبر آیت آیتا اوز د گمراحی درجی سو دی دا گمراحی سلور درجی ذکر کئی قرآن رمب شک دی ایا هغه مساله کې د سری شک پیدا شي نو چې دې د هغه شک علاجو نکین نو دوی مرپسي راضي بیا زلالت او گمراهی به وایي زیاره شیطان شک واچي دې داغه علاجو نکین نو دوی گمراه شي چې کله گمراه نو درېم مرتبه ورپسې جدال او جګړه دی بیا دبل سره پدی جګړه کوي چې جګړه یې د اکبر سره شورو کړه نص لوړه مرتبه د گمراهۍ د ختم القلب الله ولا ته ظلم نه ورلګي دا ذکر گئی صورت مؤمن آیت نمبر 34 کې دا سلور واړه ذکر دي نه غیر المغضوب علیہم الله غضب نو کړې شه په خلکو باندې ولذالین او نو دا خلق به دا دوه صفات یا دا صفات موزهه او, دف دا عليهم او یا دا صفاتی ما به حدی د پاره د مؤمنانو الذین انعم talents به پاره ولظالین او نو دغه خلق به الهاری یا الله دا ذو اعظم خپل دربار کې قبول او منظور وګرځا همدی عادت د دې سورته به صورت هو القرءان العظیم دنم د دې صورت نه اله بلصورت په برنامه به استعمال شوي بلدا چې دا صورت مشتمل له په مقاصد و وحي چې اولي دي او کسان نوي دي بلدا چې بدی صورت کې دې صورت باندې کې حديث دي چې نسبوها لله و نسبوها للعبدي دا نیم دا الله لپاره دی نیم دا بندګ لپاره دی بل دي صورت توئی تعلیم المساله هغه صورت چې د دعا چل درته خایي هغه دا صورت دی دي د دې امتیازاتو ډېر غني وجدي د دې صورت کې د دې صورت یو امتیاز بل لای چې د دې صورت کې تقریبا لږ خبرې پینځه پینځه دي یو دا تي پنځه اقسام د الله د معرفت هم لروبه ذات د الله د ذکر د الحمدلله کې وې معرفت د صفاتو د الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سلور معرفت د حق د الله ایا کناعبدو پنځم معرفت د حق الهی چې سړی رسی حقونو د الله ته چا غد ایا کنستائین قنزم معرفت دا اہل حق دا اہل خلقوں چا غی تابداری کی دیشین اغد صراط اللزین انعمتا لیہن زیم پدی صورت کی پنز اقسام دا توحید زکر دین توحید دا ذات دا اللہ توحید دا ربوبیت دا اللہ توحید دا اسماو دا صفات دا اللہ توحید الوهیت د الله او توحید د حکم او د تشریع درېم په دې صورت کې اسماء د الله صراحتن چې ذکر دی هغه پنځې نه الله رب رحمان رحیم او مالک صلیو رم په دې کې پنځو صفات د الله ته اشاره ده چې الحمدلله کې دې ته اشاره ده چې الله محمود درم المعبود اياه نعبدو ذم المستعان فيبد الله ته اشاره د پرنس فنستائیں کی صلورم الهادین دې سبب د الله ته اشاره د په هدینا کی تنزم المنعم دې سبب د الله ته اشاره د په انعمته عليهم کی پنزم بری صورت کی پنځه عبادت ذکر دی یو تسمیہ بسم الله دیم تحمید الحمدللہ دریم ایم تعبد ایا کناعبدو سلو رم استعانت نستعین او پینزم دعا اہ دینا شپاگم پا صورت کی پا پینزو فرقو با می رد دیں گمراہ فرقی چی پینزو کم بی پا غی رد یو پا مشرکانو با می پا الحمدللہ کی بل پا دریم در ایم پا جبریو سلو رم پا پینزم پا روافظو شیعگانو او ور سره نور پینځوم ذکر دیني چا غدري پزمن کرا سي دهريا منکرین د نبوت منکرین د قیامت منکرین د صفاتو د الله او عبادتيان و هم پدي کې د پینځو فرقو ذکر دیني نیکان دا پدي کې د پینځو فرقو ذکر دیني ته او یو کبدني اجمالا بل پدي کې د حامدين بل دا عبدینو بل الا منعمون علیہم د منعمون علیہم او بنظم د مغظوبون علیہم د نهې بله کې د اسکرا ده دا, دا, دا, دا پینځکم شو حامیدین عابدین منعمون علیہم مغظوبون علیہم او ظالمین دا پینځه اته په دې کې پینځه تخصیصات دي پینځه خبرې خاص وې دي یو هغه دا الله پورې خاص نه دین تخصیص د عبادت او د الله ربوبیت د الله پورې دي دریم عبادت الله لپاره خاص وي سلورم استعانت مدد غوښتل د الله پورې خاص نه اینزم انعام د الله پورې خاص دي انعام تلهم ما هم پری کې کی پینې کیسه جملې ذکر دي جمله خبريه په معنا د انشاء سره الحمدلله دیم خبریا محضا ایا کنابدو ایا کنستاین دیم انشائی محضا اہ دینا سلورم اسمیا الحمدللہ پینزم فیلیا نابدو دا پینزم کسما جملی دی پکی لسم پا دی صورت کی دعوام ذکر دا الحمدللہ دلائل پی ذکر دی رب, رب رحمان رحیم مالک دریم نتیجه د دې ذکر دا ایه غنا بدو و ایه کنستاین سلورم پدی کې دعا ذکر دا اه دې نسراط المستقیم هاپینزم پدی کې د درو ډل تذکر دا انام دالهم مغذوبنا الهم او ظالین او اخر دعاونه ان الحمد لله رب العالمین فاهم من الشیطان الودیم بسم الله الرحمن الرحیم أَلِفْ لَا أَمْمِيمُ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 ترتیب د سوراتونو کې د بن د او پنوزل کې 87 دي عربه د دې سورته د مخ کې سره ده دي چې سورته سورت الفاتحه کې اجمال او او د دې سورته کې تفصيل لې دوم بصورت الفاتحه کې تذکرہ وا رب العالمین دې سورته کې در په تفصيل گئی چرابه ستوې درېم ف سوره البقره کې ذکر در رحمان او در رحيم دل ته تفصيل در رحمانيت د الله کوي ابيان د بني اسرائيل سره او ذکر در رحيميت د الله کوي سرا ذکر د بنی اسماعیل السلام بلا جدا د چې په سورۃ الفاتحه کې مالکیت د الله رب ال عزت او مالک په دې سورث کې د مالکیت تفصیل کوي پناف د شفاعت قهري سره چې مالک دې نو څنګه مالک دې آيات القرسی کې داغي تفصیل کوي بلا جادا چې په سورث کې ایه اللہ یک اواد استا عبادت وکم دل دا حمد دا او ذکر کوي پیا ایه نه ناس وذو ربکوم الذی خلقکم سرا او تدیدا غیدیس باد د پارا دلایلی اقلیه ذکر کوي بلا جادادا پہا غصورت کی طلب دسرات مستقیم ذکروں اہدنا السرات المستقیم دی سورت کی داغ دعا قبولیت ذکر دے جزال کل کتابو نیغا لار ندا کتاب راغیں د لاس کې اخله دی به د تسم اللار خي بل بهصور دفااتح کې د درې وډلو تص اجمالن یو غډله چې باغې انام د الله شو دو مډلهغا چې باغې غضب د الله شو. او مدلھا جا غمرہو بلا ریو نو دې ټولو تفصيل کوي په دې سورۃ البقرہ کې بلا جدا دا چې سورۃ الفاتحه کې درې سی وا د العربو له ځدیکرو یو اسم ذات د بسم رب درم رحمان رحیم ندی سوره طوال کی چکل یو سری الله اومنا رب اومنا رحمان اومنا ندی اثر بسید مؤمنانو صفاتونه باغ تفریقین ال درف 15 سی واټو ان یو اسماذ الله او صلور صفتونو ین 15 اسماذ الله ذکرو په دې صورت کې 15 صفات د مؤمن ذکر کایو تا غیبانې تفریقای دا د هرې د منلو نتیجې ګرځي خلاصه د صورت او غاو د دا صورت صورت کی مقصدی خبری سلور ذکر کئ اسباب د توحید د الله صداقت د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صداقت د کتاب د الله او سلورم اسباب د قیامت و سرسلور خبر نور محمد دات په تور ذکر کئي جهاد انفاق تنظیم او اعداده سورت سلور هيسه او حسا با اول نا ترایت نمبر سطن میں پوریدا فضی ذکر کی کیس